Të gjitha falëndërimët absolute i takojnë vetëm Zotit Allahu Gjelle Gjelaluhu për shëndajtjet më shirë rahmeti Zotit e bareke vë të hala, të gjitha të grumbulluarat e këma i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, bi shok të ti besnik, bi familën ti të, të ndërshme, migratët ti të, të patshta dhe në bijithën muslimanët të cilët e ndjekën dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e gjikimit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 Në rukëtimin e ti të besimit, e shëqëron edukata, e shëqëron etika, e shëqëron sëllja, dhe me këtë sëllje dëshmonë se nuk ka besim i, i pranuar të zoti përvecë besimi islam. Dhe në rukëtimin e ti drejtë zoti Gjellë Gjellë -Gjell Luhu, duke e pasë prijes Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, i lavdruar nga zoti me sëlljet e ti,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 Së mundë dhe të mi uafru ati, asë që lejon Zoti Gjellë Gjellëlu, mi uafru dikut Muhammed Itali, salatë vë selam, asë në këtë dënjën, a asë në tjetërën, përvecë se një njeri cili në gjanë atina. Anda i tha, për të vërtetu këtë meselën më qartë, shiko kush i ka nejtë afrën këtë botë, i ka nejtë ata për të cilët, ka thanë, ju jeni afrën meje ditën e gjikimit. Kush e bubekri,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 Kusë ka dëshirë më ka në afërti A që është i madhë Dhe a që është i ndërshëm Sa zotë i afrona afër vetës A që është i madhë Muhammedi Alehi Salatu e Selam A që me donë zotë i ongjelle gjelali Muhammedi Alehi Salatu e Selam Ditën e gjikimit E afrona afër vetës Kjo pozita ma e lartë Që mundet me mri një rob E afrona afër vetët Alehi Salatu e Selam Dhe i thëtë Allahu gjellu ala shëffi'a Kërkot në dërmjëtësim se do të ajopmi. Allah unë amundsof me qena ofërtina. Ai cili është ofërtina, ka shpresat të mloja me, me shpëtue. Ai për të cili Muhamedi Alei Salatu se në më dëthot, këta afroma një muhe, ka shpresa me shpëtue. Ai cili thot, moni këtë, se une e njofë, ja njofë veprat, dëshmoj për ta, kjo ka shumë shpresa. Andaj, neve duhet të kuptojmë një meselë. Se afrimi me Muhammedin a.s. është piesë e besimit, është piesë e akidës, dhe kjo nuk arrijet përvecë se qështë do ajë, jo qështë do ti. Andaj, nuk mund është me afru dikujna, qështë do ti, po qështë do në ajë. Muhammedin a.s. e ka të regu, e hasinu këm ahlaka, kush e ka sielën më të mirë, ma afër meje, zotin a mundsof me ka në afër tina. Do të vazhdojnë në vargën e ligeratave,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 dhe asë dukë vjen me zili që në mënonën me zili mësë më arkëtu me thanë këshyre ki këshyre aj këshyre ki ma afër këshyre ki ma larkë jo dhe jenë me me qëlim me mritë allahu i gjellit gjellalu nga se o gjallarët janë të rashëgjumtarët të pengamberve duhet mukan qëlimi allahu jo hoxha por trajtimi hoxhës trajtimi mësusit dhe njerë varës e ti që shkime shkute allahu i gjellit gjellalu dhe as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 E jo si kur fjallë të cilat ti do gjojmë Unë e bo përja përja përja statusa hoxës Po kisë përdo më drejtu Si kur këti Allah u gjele gjelelu Ja ka caktue Kime e mësu hoxën A i Ai, ka pas vëjnën e retë ku ka me mësu Nëse sa mësu, tisën e ndrejsa ta Ski mund si me e bin doktorin Se kjo ka nga bin Së mundë, du të më anë një specialis Pak ma i madhë, mi thalë që tu ka bin me ki Por ndryshe, mu abet i kod Andaj nuk vjenë me allan më Shumit sa vlezër kanë këtë problemë. Këtë problemë. Mos hajde me ngua, qëka ti do me ngua. Sa atëherë, aja është nër, nër tije, jo për bitije. Nëse ti vjen të hoxha, me ngua, qëka ti do, atëherë ti u luk, kalzoa dhe aj, me të goje. Po dush marve diçka shka, me mësu, thuhun qëta se këmë ditë. Këta nuk e këmë ditë, sot e mësova. Dhejri sa djetarët kanë thonë, edhe nëse e di, edhe nëse e di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 Osmani Aliu e shumë dosabë të mboi. E pyeti një pyetje pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Dhe vetë Abdullahi e kishte ditë posu përgjigj. Kur shkon te shtëpia i tha o babun e dita. Tha pse s'ka dëllove? Unë pata dëshirë ti të dëllosh. Se xhalivat para pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Tha mua mërmare për atë rburave që kanë aty rreth. Unë e di ta ose di ta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 Filojnë namaz, filojnë mudrejtue, po pas taj kur e shofin se Kur'ani, kërkonë shumë mu pastruhe. Kërkonë mu pastru, në kërmë, nga se është mu paskon e ledh, lezëri këshi pa shkijët musliman ketë. Po çka i pengonë ata? A, o du të melonë rakijën, kur më së pëpija? A, du të melonë zinajnë, a, du të melonë këta, këta, këta? Jo, jo, jo. Kur të melonë qefët kretë? Në në në në në vijet qefët. N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 Dhe refuzuam Pse? U shri bufi kulubihim u l'Igjil Ju kështë të hinë damar dashuria për vichin Dashuria për epshe Hajshin mjalt Dhe misht plumbit Dhe i thoshin mësë salej salat e selam Ama kep nuk kena këto edhe hudër Shure bakarav dhe zërdo dhëri ma vonë të, të siri Lën nësbirë ala taamin wahidin I thaë na nuk bojna sabër Vesh me një ushtim Po qka i një të angër? Mjalt dhe mish Mish të matë mirë Elmenna vë selwa Qka dhe ishin? Dojna? Hudra? Qep? Lakna? Qka i tha Musa? E testëbdilu në allëzhi huë edna Billedhi huë hu khair Andë rohët kjo me kjo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 Besimtari du të më përshtatë, sikur to ka që ishë përshtatët. Du të më përshtatë, më kone but, pjellore, që kur të hedhe të dafara, qka, me dhanë vritin. Mësë më baqë, sikur ka të në lejë i salatë të zamë, sikur, me rëmeri. Këtu me nëgjerë ujë, sot dhe miliona vjetë kërë nuk japë kërë gjohë. E këthenë prapë ujën.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 وكما لا تصح الصلاه التي هي عباده الجوارح الظاهره الا بالطهاره الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عباده القلب الا بطهارته من خبيث خبيث الصفات وحدث مساوئ الاخلاق ورديئها تصيقر شنامازي نوك برانو هات باباستريم تياش مسد برانشم تبرانشم كشتو ادش اد العلمي دوم براستو اد ياش اد براندا وستو اد ياش edhe brenda. Përndryshe s'ka dobi. Përndryshe s'ka dobi. Ve idha tujjib el kalbul il ilmi dhaharat berekatuhu wa nama. Këll ardi idha tujjib et li zërëi nama zërëuha wa zëka. Sikur që toka kër të pastrohet, kër të punohet dhe të hidhet në ta e mbjelura e jep fritin. Kështu është edhe besimtari. Nëse e ka pastru zemrën e ka bo hazard edhe kër të hidhet në ta ilmi e merë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 janë humbje kohës. Pe nga mëri, sëllëm, më dhe uqe, i ka përmenë shumë prej aditheve, ku pe nga mëri, a.s. ka thanë, me nilë teme se ilmen, kur këshkërkon dije. Për, për çka? Që t'i ktheje njërzit ka vetja, apo t'polemizohen me dujetartë, apo t'i shkejnë le ignorantë, ka thanë rrugën e ka në zjarë. E para? Mi këthi njërzit ka vetja, me thanë,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 Me e njëllë fejnë e Zotë i gjellë gjellë e lëhu Pse në gëndërës Tashmën e o bë pëjtja Pse në gëndërës A kështë pas një gjëvabë tamam Një gjëvabë tamam E dyta Ketra Va të tenuiru qalbi Me nëndriqu zemrën Va të hlijëti batinihi Dhe me e zbukuru të mërënshmen Jotë jashtëmen Ma fështirë se me zbukuru të mërënshmen së ka Me e zbukuru të mërënshmen Pse as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 Çka nëse jetë vonë. Çka nëse jetë fund. Çka do të bëj? S'ka kurfar do bie. وتعرض لما أعده لأهله من رضوانه وعظيم فضله. Duhet me kërkuar rizallahu an Allahu Jellal Jalalu. Azhima ridhwani. Me kërkuar ku është rizallahu an Allahu Jellal Jalal? Nëse na nuk arrim rizallahu an Allahut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 Ma eron apo Robin është mbiu i dhrua Allahu. Zoti na rujt. Mu të dhrua Allahu xhelle xhelalu. Mu çuqet njerëzimi e kret me laçet, me të bë diçka dobi, smundën. S'ka mundsi. Andaj kërkoje rizallahun e Allahu xhelle xhelalu. Arizallahu ya Allahu xhelu ala nuk kërkohet me hajgare, kërkohet me, me seriozitet. Qale Sufiani al-Thauri, rahimahullahu, ka thënë Sufiani, Allahu më shëroftë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 Ana nje ndron derisa ju edeni se dietar tan tan që s'ka mundësi 70 vite mu bëo barabar me xhennetin për jetëmon, ç'i s'ka mundot. E ç's'ka mundësi 70 vite mu bëo barabar me xhehenamin për jetëmon, ç'i ka mundsi. Ç'ka mundsi njeriu jeton 50 vjet, 60 vjet, hin xhennet për jetëmon. Qetri 50-60 vjet hin xhehenam për jetëmon. A janë barabart? A barazo? Jo, ku ku është palca? Pse Allahu 50 vjet ka punuaj mira, përgjithmonë është në gjennetës nxen, në gjennetës në gjennem inëm e lë amalu bin një jetë vërtajt veprat janë sikur, si pas një jetët që ki gjennet liju me pas një jetë këtu me miliona vjetë e ka bo një jetë mu ka njëri mirë besitari mirë ki gjennem liju, me pas një jetë këtu me miliona vjetë e për herën e pas një të një e ka bo një jetë mu ka një ketë, që da u kryimu a beti anë e Allah u gjellore ka thonë bima k U mirë, Zotë, pasë dhjetë me përgjithmonë, ti edhe me të paslonë përgjithmonë që shtu kishe bërë. Bon. A u kry, kjo është njeti rëzikshëm. A në duhet të përmisojmë njetet e tona. Pastaj, ka silë edhe fjalë nga Ebu Jusufi, në zonë si imam Ebu Hanifës, kër ka folë për edepin e kërkimit të dies, ka thonë, eridu be ilmikum Allah e Teala, Ka thon kërkonë dhe sinonë me ilmin që ka kërkoni, Allahu te bareke ve teala, fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadua. Ka thon sepse nuk ka ndonjë mëxlis që un ul. E kumboni et mu kon i ulur, modest, i djesh, illa lam aqum hatta a'luahum. Ka thon vetëm se si u ngrit më i lartë. Wa lam ajlis majlisan, nuk jam ulm në një mëxlis qat asnjëherë. Anwi an a'luahum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 Më rej asaj që ka duhet me pas Ajë cili vjen me dëgju lë gjërat E trejta E njubadire shëbabahu Vë awqate umrihi ilë të tëhësil Me shvizu të ndëruar lezër shëbabahu Rininëti Me shvizu rinin Vë awqate umrihi Dhe me shvizu kohët e imrit Ile të tëhësil me rriddijë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 dhe skazë vëndësim, zotin arrujtë. Gjdo të qastë të jetës dhe zërë, s'këthejet prapë. Qaj qastë, ti nëse e shikon me, me këtë sahatin tonë, do këtë pakë, të jetë u bo nëndë, gjahë është u bo shtatë, kur gjahë po? Po besimtarje matë me të akirejtitë, një sahatë këtu, për gjdo minutë me dhënë logaria tje, sa është e rëndë? Thë men ja'mel mithkale dherratin, khajran jera,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 Për një orë komplet, ka ka shku, ka ka lëviz. Qa me ndonë për gjitëgjin e Zotit Gjellë Gjellë. Ku keve në 6 e 30 sekonda? Qa bajshe? Po në 6 e 14. Ha? Krejtë Allah u Gjellëra, kam i mërë blogari. A dhej, mosimat me të një orë, djë orë, tre orë, me të ahirejtit janë shumë. Se së kthejtë më prapë. Kërkesa me e ma dhe banorve të zjarit është më këthi prapë. Kërkesa ma e ma dhe shikon e në Kur'an Rabbena Akhërijna minha fe inudna O Zot Na këthendu njo edhe njerë Si të bëmi prap kriminell Këthena në zjarë Jo, kella, kërsesi Ando e këte janë qaste Allah në ka mundësu Me jetu edhe pak Në ka mundësu, Allah u gjelëmi pas Edhe disa qaste O shndrohë në ibadet Edhe e brat mira është në rohën në mjerim për neve ditë në gjikimit Andaj ka than Përdore Rinijen Andaj për nësëm hadit në shakën zetë i pëm hakimi Penzë para penzëve Ka than O shëbebe Kable harami Le ta përdore Njani për juve Rinijen para se Mu bëhë plak E këtë bëhët plak A thërëk Fuqit Takati Aftësit Përgjëtsit Kretjan më të mboja Andaj edhe mundësia shumë ma Ma e vogël pasaj qadan weqta um ma yqdir alayhi min alaa'iqat ash-sha' ghala wal awaa'iqat al mani'at an al tamam al talab wa badl al ijtihad wa quwwat al jidd fi al tahsil ka dhan dhaik qut t'zheta pengesat lidhjet çdo lidhje valla çdo lidhje çka t'pengon pe lidhës pe Allahu qputa mamira me qutni lidhën kët donja sa me qut lidhën me Zotin xhallahu ala Qade Abdullah ibn Abbasi më shokët e tij çka bante. Kur thashë na arrim pak, a bëjmë në mëjlis? Po, thënë që skao problem. U ulkë edhe me veti mushafin. Ao, shik të mushafizë që hajde rina. Kush rreke rreke kush s'rreke shkoj kë. Po ne, edhe më lexuash me nejt. Në mëjlisi uli thonë, ule, ku vend? Çe mushafin, hajde, kush don më dëgjoj? Letë dëgjoje Andaj Qish dhush me e matë Shiko Sa këtë thire e zoni Thotë ajde shkërë në gjami Ose thotë Le e se e forë në më vonë Kur në me zhlistu ut Mo se kjo gjibet Kjo përgojim E idronë Allah Kjo helma Havet i musulat është ma i meqë Te matak vali sena Kjo për ngezë në zërë Për në kompër i Allahu gjele gjele allu Andaj Thotë këput i kitë për ngezë atë shka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 e ka pasi më Mahmedin në vend e ka pasi më Bukhariu në vend e ka pasi më Muslimin e ka pasi më Buhanifën e ka pasi më Malikun kërejt të gjavarë kër kur ka ndash me ba dika në hojj që i ka në thonë? ka thonë shkoti në që tërstet shkoti tërstet mëso pse valë? ka thonë se zba është hojjj për e shluvenin s'ka mundësi që i fëtë për para? që i fëtë për para?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 Qëla është ke mesele? Mese njëri u kënë nga rkesa Bëlejë atë, bëlejë e ketë, më bëjë e ketë, më bëjë atë, më bëjë e ketë Shko në ilme Andaj djetarë që ka në bëjë mama së ka në posë angajime Nuk ka në posë angajime Ka qenë të koncentrum në ilm Andaj thotë, ka thonë Khatib el-Baghdadi Në lëgjemi, në livrën e ti Në përmbledhjen e David Tenzansit Ka thonë La janalu hadhe l'ilme Illa men attale duk se arrin kete ilm e kjo nuk vlen për avamin sa për sharep, kjo nuk vlen për avamin e musliman nga se kjo nuk është tiri e për t'imshel dyqanot e për t'ilan të regjet mirë po, për ata i cili do në më bëhoj e do në më bëhoj i thell në dije do në me kuptu e elhamdulillah i rabbi l'alemin që ka kuptu i më Mahmedi me gjitha detalet e veta nuk, nuk mund të thjesht kjo. kjo kërkon shumë gjot kanë thonë disa pritëre djetarëve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 Ima Mahmeti vë lezër këtu sa për shësharim. Ima Mahmeti sa vitë është martu e. Ima Mahmeti është martu kër i ka bëhë 14 vjetë. 14. Pse është martu 14 e ka shësharru vetë? Ka dhonë se ilmi, nëse nuk arrijet derin këtë mosh, apo në këtë mosh para 14 vjetëve, futët dhe në ta, gruja, fëmija,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 nëse nuk i ndodhë që mi dek një dikush i familjes e ki mos të ketë mundësi me shku në gjënaze. Nga shka? Nga angazhimi. Kjo nuk është e qëditshme. Do më dhanë, nëse si ndodhë që mi dek një dikush i familjes e ki mos të ketë mundësi me shku në gjënaze se ka shumë angazhimi me dhije, me Kur'an, me sunet, ka thonë së në arrim dhe ilmin. Kjo përqëllim është që trurit ti duhet me u fokusu në ilmë. Trurit ti duhet me u fokusu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 Përse na dit kur xha'ila na kono zero, kena dal prej borxheve të nana pa dit kur xha'is ta ka mbusur zoti unxh el-lawala gradualisht. Kafshat paska, kafshata. Andaj nuk vamë nënçmu vetvetë, dhe më lut Allah unxh el-xelalu me ti mbususe vepat që më çën një faktor prej atyre të cilët e kanë luajt rolin e të në dietarëve të të mëlçë. Derisa pengëri sa sem na ka nxit çoftë edhe pak, nuk us, noshta shumë pa pak. Bel liqani wala ayah.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 Nuk është kush më e shkush më bua e buoraira 5000 mi më i transmetua. Por një, një, mirë po çaj një letjet çish e ka transmetuar edhe ai 5000 në kushtet e Atinës. Letjet tamam, preciz në përpikëshmori në kushtet e e ulëmbave. Andaj Rinia nuk duhet më përçmu dhe më nënçmu vetveten dhe se fundja nuk e udhëheq ilmin përveçaj i cili fillon me menduar nga Rinia, më bë pjesë dhe faktor Jometit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ando kjo e 4 të avlem për atasët dëshirojnë që në të ardhmen me qenë për njëzëve të dies edhe ajo është që të mjaftohet me me pak. Që të mjaftohet me pak. Qëllë më në mjaftu me pak? Së mundët dikush më arrit dijen amen t'i ka të goma të kerit. Së mundët dikush më bëhojgj amen t'i ka çiç mi andru nonstop dhe në vazdimsi vetës, veshën, vesh maltin, si më i ndru huşim të vazdimsi, si, si më i ndru vetura të vazdimsi, e kështu si me radhë, si më boshetitë nuk shkon kjo. Është jo të tashët. Që po duhet më kanë iknasme me pak. Mukan me çfarësh ata kanë dhënë Allahu te bareke ve ta'ala. Allahi Sufjan al-Thauri kur e kanë pyet se që zbohët njerë i hoqë, ka thonë, laje kuru alimen, hëtta ju flisë, zbohët hoqë dheri sa, dështoje në gjithë, në gjithë sferë të, të jetës. Po, njerëzë dhëtë me mëri shumë, kur ta shimë shvetën, se se kur kunë. Se, kësa ata kanë posë hapsirë, të s'ke pas hapsirë. Ata kanë posë, prej ulemave, që ka i kanë shitë shtëpit e tëre, për me blej libra. Ka pasë për tëre, ka thonë, të sh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 e kënë shenë bëjtë shumë, nuk dhëtë i përmejndi me me emra. Ando kjo është e katërta që duhet ajë cili kërkondijen që ta këtë parasysh, që të jeti kënast me, me pak. Ka thënë Sufjanë Thori, men të theuri, me në të zëwë gjë faqadë rakib e lë bahar, kush martohot duke qenë zënës idijës, ajë ka hipë në një, ka hipë në dhejti me një. Fe in uli dhe lehu feqadë kusi rabihi, e nëse i lin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 vjen me namaz qëjle të sabau, dhe ti e di kur ki muzgjuhet, dhe do në di kur shkurës gjohet vasë e di, e di, shumë mirë e di, para se me dhirë, e zani i sabau, du të më kanë gati, pastaj, pastaj e kam ndrekër, pastaj vjen i qinia, pastaj vjen akshami, vjen jatsia, e kam të regullu me une, dhe Allah une ka regullu e, dhe thotë, duhet me pas orarë, se thotë, imri s'ka peshë,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 Imrin tanë, jetën të anë, e ndjerë dikon e thë, ta shiri, sa bajka kjo? Ska. Aqë është e shtrejtë, aqë është e madhe, vetë që Allahu gjellë gjellë lu, e eman. Kjo shume madhe. Allahu të kontrolon jetën të anë, të këndrolon frimarjet, rrëzkun, lindjen, vazhdimin e jetës, e gjellim. Pësit ka thonë ti? Këshirë ti, thmijën të anë, parë më në më në pasë lanë neve thmijën kur të të bëhet dosat në shkuja e gjellin ja allah, le ma mukta kjo është e madhe a dhe do të shka kime, s'mun është me madhe anaj duhet me qenë shumë e kujdeshëm anaj duhet me pasë që njëriju ta këtë parasysh vlerën, peshen, rëndësin dhe të vendosë orar kër kanë folë djetarët qështë djetë orari besimtari si të ketë orë dhe qasë të ditës thotë e tashka me bëve e tashë djetë si kështë ka orarë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 Me gjlis, në familje, ta ka përceje natës e shumë e gatë. Kjo është mjerim, vlezër. Besimtari zgudzënë me pasë saatë, të kohës e ti me dhënë, kume, quta është edhe pasë saatë? Ska. Pse? Nga se e ka të organizuar. E ka të organizuar. E gjashta, vlezër, prej e debeve që a duhet t'i ketë, a i cili kërkon dijen, dhe kërkon me mësu fejnë, Allahu Gjelluale është, në, Min aadhamil esbabil muinati ala lishtigal wal fahmi wa ademil milal eklul qadri ljesiri min el halal që mos të hanë haram që të hanë halad a ka mundësi haja jo të haram me k e keqë këptu dhe ersin po a ka mundësi tu mbush me harame me keqë këptu dhe ersin po a ka mundësi që ti nuk e shikon ka djenë haja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 Kush hëtër e herë, qënë të bakëtitë, zotë i narojtë. Kush hëtër e herë në ditë, qënë të, të bakëtitë, se ka thonë sa ato janë kryu për me hangërë edhe për me majtë. Ama besintari nuk është kryu për me majtë. Mendoje, kur të hajshë, po shkëm do hangë që ka të shumë, a ka me majtë i shka, jo dhe. Haje, që ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi ve sellem, lukajimet ju qimë në sulbë ka thonë për nga venës, ale i salë, së resë e më adhidhe që e kanë të zëri, më më të të në midhiu, ka thonë disa kafshore me majtë trupin. Sa mos me tra të, të fiktë, dhe mu alivanos, kaqë, mirë po, me angërë, me pa kontrol, këpër i vonë njeriju nga, nga, e mira e ilmit, ka thonë Allahu gjillu ala, kuluve, shërabu, vela, të slifu, hani, e pini, dhe mos e të proni. Hani, pini, dhe mos e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 mjë urujt edhe asaj e cila është halal nga friga dhe preventive mësjetë haram mjë urujt asaj e cila është halal me vetë një ojtë halal është dispozita halal por duhet të më urujt që nga friga mos më mbledhë shumë halale e me të dërgu në haram andaj dhët duhet që të ketë kujdes në ushimin e ti pijen e ti, veshin e ti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 Më gjithë e hoja dhëtë Ma buë dika uniha minha Edhe pse largë me njësë është Që me qenë rrugës njërën e pasla Sadaqajën Këçka është? Vara Për tej Për tej takë vëllëkut Të dhjeshtë E tejta E një qallile Istiqmalë lë mëtaimi Allëti hje minë esbabil biladeti Vë dhafi lë hawasi Këtë të fahil hamid Vë lë bëqë lë Vë shubri lë Vë shurri lë kalli D ushqimeve, do shta kjo është tematike dhe qanë, nuk është edur që të theksohët këto, janë në disa prej penve, janë në disa prej perimeve, të cilat djetarët me studimet të tyre kanë arritë në përfundim se janë të lojtë të cilat e eranojnë trurin. Pra o gjathot, dhëtë mjë largu ushqimeve shka të ranojnë. të ranojnë, ose trurin, ose e thotë të ranojnë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 Enanta, en yukallila nëwmehu ma lam jelhaqhu dhararun fi bedenihi wa dhihnihi wa la jazidu fi nëwmehi fi ljëmhi wa lejlati ala thamani sa'atin wa hua thuluthu zemani Enanta, dhe ezer aki ha problemi zemani ton zotina përmi sotë të gjithë en yukallila min nëwmeh qëmme flet pak smundët besintarim me flet shumë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 Dhe orë ka fletë. Mirë po, djetarë ka dhe në këtë janë përjashtime. Këtë janë përjashtime. Por qëllime e se ata janë mundu me, me e pakësu gjumin. Janë mundu kur djetarët edhe prej sahabë dhe tabinime, kur ka arë koha me fletë, janë mërzit, dhe zërë. Janë mërzit. Ka thonë tajshë du të me fletë. Pse janë mërzit? Se mësë më konë nevoj fizik, ajo është humbje kohë.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 që nëtyrve, u e bil gjumlet i felabë, se njëri hanefsehu, idha hafe melele, të dhe në përgjithsi nuk është problematike që ta qëtsonë vetë vetën, nëse ka frik nga prishja. Qërëm dhe në prishja? Se njëriju nëse nuk ngopët me nevojat si janë gjumi, rehatia, dhe njëherë, atër ka mundësi më me, me kaluënë në shkatrimë. Në shkatrimë. Por shemë, shekë hëllësën më të imies, ju kam prisës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 që është është e ishëra, qëshërim. Mësë me bohe, zakon, sot së këmë dalë heqva, dhe me dalë pak se, dhe me po adi kanë. Zbo atë. Mënë, këta njerës të cilët e kanë këtë tabiat, kë nuk do me thonë se ata munë, kanë gjuna. Do shta janë në, në halau. Janë në halau. Mirë po, ne dhe përflasim, por ata i cili donë me e kuptu kërë anin nga thedhësia e sajë. Dhe thedhësia jetë edhe. Thedhësia ad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 A neve së në kanë falë? Neve së në kanë falë? A në ke dina qëfar pozit e kena të Allahu gjellua dhe nuk e dina se Qish kena me përfundu zote i narujt? Aje dinte qish ka me përfundu? Aje dinte se ku e ka venin? Me zhisa dha shka i theke? Po ma si mi ka falë? A mos si tham faliminderita? Qiko që far perceptimi dhe far trurit të madhë për nga berit alisë? Mi ka falë? A po? Po ti tham faliminderit. Qish mi tham faliminderit? Tu fal namaz. Tu falë? Namaz Andaj, pengamberi a.s. e ka shvidzu në maksimum kohën e tina Andaj dhe doja, në vazhdim si besimtari duhet me rrujt kohën e ti Veqa nërësht Me ata të cilët kanë qef shumë loja Ata të cilët kethura lajibu Ve kallet fikratu Dhe s'kanë në merak me folë për mesele Ha, ka o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 waafatu al-ishrati biya'ul umri bighayri fa'idatin wa dhahab al-mal wal 'ird in kana li ghayri ahli wa, wa dhahab al-din in kana li ghayri ahlihi dha ekeq e shohrime te të teport osh q me shku pasuria me shku nderi dhe me thumb feja nose nje hum ko e hum ko keni pop vaza ktonjesh ka nuk i nuk ju ndallon çajtorve keni popi te biznesmenat mevoj tregtor te mevoj udhhec s ka mundsi nuk ka mundsi ose të upët pasuria, ose të upët familia, shko mund që njëri ju me, me humë vetën në, në vendetë të, të gabumen, ose i humë bët feja, ose i humë bët feja, wa janë bëghi, i tali bil il, alla ju khalita illa me ju fidu hu, au jes të fidem in, thot duhet nëzansi, ajë që li domëhem su Kur'an dhe sunetin, me net me dikan, ose që i bandë dobi ati, ose ajo i bandë dobi këti, Rejkot, ku të rrish me di ka Dë mate A mui mi bo dobi këti, si të rri ju në tash A fiton ki të shkapi muhe Si të fitohi të shkapi ti rrë, se kjo se vah Ose A mui me fitohi pë ti të shka Si të fitohi pë ti të shka rrë Rrë nga se këtu ka Ka dobi Fëa in sharaa, au të arra dhali suhbeti men jodhihë umruhu maa, wala ju fiduhu, wala jes të fidemin, wala ju inu halama hua bisadedi, falje të latta fi qatër i ishratihi fi auali lëmrë, qabletë me kuniha. E thëtë nëse i kara hisë, me pasë dikanë i cili se ndihmonë në senet e dobyshme. Asë si ban dobi, asë kifë si ban dobi këti tjetërit. Asë si jepë në simë, asë si jepë në zimë tije. Asë nuk ndihmonë në qështjet e tua,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 Ha, një minutë, ka më ka në shumë Shumë a një minutë, Allah Një minutë le zonë gjimë së faqë e kuran Gjimë së faqë e kuran Mundë është me qatë një minutë Me thonë Allahu, hipë pak edhe pakmanalt Gjennet Dë minuta, mundët edhe pakmanalt Me hipë një riju në gjennet Një minutë, një riju mundët me thonë Mbi katërdo të hetë, estakfirullah Mundët me thonë shumë një riju Andaj, mosinë në shmonë një sekundat Mosinë në shmonë nj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 Ma se kim ka thirë muë, ose ki ka artë të une, me selja e ranë. Me të artë pengamberit të shpija, dhe dhe dhe ranë, është shumë e madhe. A njeri është taj, është njeri. Ebu Bekri me të artë është shumë e madhe, me të pasartë dhe pasë pasë fatinë. Edhe kishë me kuptu që une, e, hey, ki ka artë të une, kohë dhishka të madhe. Qa kishë me nduë? Ki nuk e që i lgojë në vitë dhe mëse dhishka të madhe. A kishë e mu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 oksigene, ujra, të mirat e dënjajas, është të i shvidzu një kryes, krejt, krejt, vështë një atë të i shvidzu, kush është ajo? Një rriju, s'ka insekt, s'ka shpend, s'ka, edhe në hanin, e blokojnë, a ma shumë i fort, e blokojnë, ka pizologikë e kije, kur dux e shikon? Pra një rriju e nështrona ta, kush e ka nështrua të forca? Allah, që më ndonaj, kitë që këtë Ska tha Allahu Gjellu Buhala E fëhasib tëm um ennëma Khalëqnëakum abetha a, a mos mendoni Se po lujnë me juve A shfarra jeti mal, Subhanallah s'urë minun O ju njerëz, a mendoni se na të lujt me juve Jo, ja, se na të lujt Ti sidush me lujt, luj Ti sidush me lujt, luj A për këtë loj, ka pagesa Se ku të lujt para të madhët Goqa problema Me shkutin të një mrati madhë Edhe ne nis me fol falidhje ati. Ça bën? Ha marr këta largoj epi këtu. Çka mendon para Allahu xhel? Ana i nan tashnën vëzhgimin e tij. Xhel xhelalu. Te 90-10 edebot, të cilat besimtarit duhet t'i ketë parashysh si para hyrje në kërkimin e ilmit te hoja te dietarit te mësuesit. Kto nuk vjen, kto nuk vlen vetë për te hoja, to vlen edhe në shkollë, edhe kudo që njeriu marr mësim, duhet me ditë se para port dhe pasjellë dhe pa etikë pa xulq s'ka mundsi Allahu xhelane me shluber recet nuk shlon dritë elusim Allahun xhelu ala te Allahu te bareke u taala na munson me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ne fyolit te tina sellet te tina jeten te ti elusim Allahun xhelu xelalu qe Allahu te bareke u taala na jap nga drita e kuranit nga jap nga drita sonetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elusim Allahun xhelu ala te Allahu te bareke u taala na munson çte bashkëngjitim أقيدنا باستر بسيمين امير م ادوكا تيمير م اتيك تيمير لوسي الله جل وعلا الله تبارك وتعالى مسلمان كوديشان الله تدهمان يتيما ت مسلمان والله تيم بولان فقاروا سكان اورت نويتار ت الله ت پاسوران پاسانيك پر مسلمان والله ت بام بوياردا ت جيمرت لوسي الله جل وعلا چا ت بورگوس ت مسلمان والله ت ليرون كريمنالا ت زولومچاورا در ميد ويتيت اشپارتالون ا قولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد بسم الله رب العالمين